Хоч навряд чи це допомогло б. Згадка про Люсю змусила стиснутися серце. Я не кохав, але і я був, був таки винен в її смерті. До каменя в останній я приходив, здається, після випускного. Про що я тоді думав? Про своє знамените майбутнє? Ні, не пригадую. Зате я пригадав, як колись сидів на камені і спостерігав, як б'ються два мої ровесники. Точніше, один б'є іншого. Сильніший, Авада Крусаков бив Павика, Мотузяного. Так ми його називали – Павик, бо він картавив. Звісно, звали його Павликом. Павлусем, як казала його мама. Добався в люто спершу руками, а потім і ногами. А вони звідти мене не бачили, а я бачив і дивився, мов заворужений. Чи міг я заступитись за Павлика? Я боявся. Боявся сильних вадикових кулаків. До того ж, знав, що Павлик справді винен, бо обмовив вадика перед його дівчиною. Але ж бив вадик люто, по-звірячому, і Павлик довго після тих побоїв не міг підвестися. Чому я згадав цей епізод? Є багато питань, на які я не здатен відповісти. Просто треба було про щось думати. Тобі холодно? Спитала раптом Катя. Ні. «Чому ти про це запитала?» «Бо ти почав дрижати. «А я й не помітив». «То мені здалося? Тобі здалося?» Ми знову замовчали. Катя притулилася до мене. «А тобі не холодно сидіти на камені?» – спитав я. «Ні», – сказала Катя. «Тільки, мабуть, сьогодні жоден листок не впаде». «То ходімо назад?» «Ходімо». Ми поволі підвелися і пішли до хати. Вийшовши за сараю, я побачив маму. Вона стояла і дивилась на нас. «Он листок падає», – прошептала Катя. «Такий падає?» Перед нами справді, тепер помітив і я, поволі, витанцьовуючи танець з одному йому відомою назвою, падав додолу великий яблуневий листок. І тут я поспішно простяг руку і спіймав листка. «Ну от», – сказала незадоволено Катя, – «ти все зіпсував». «Ми так і не довідаємося, якою ж буде зима?» «Доживемо, довідаємось», – посміхнувся я. Насправді ж я злякався, що Катя неспроста хотіла, аби листок неодмінно впав на землю. Очевидно, вона щось загадала. «Господи, як я боюся втратити її!» Ми підходили вже до мами. Зненацька я подумав, що ми отак могли підходити давно, якби тільки, якби тільки зустрілися». Ця думка мене здивувала. Я спинився, забракну чомусь повітря. Невже вже знову серце дає знати. Катя тим часом наближалася до мами, і ось вони вже стали поруч. А я все не міг зрушити з місця. Я помітив, що моя рука затисла листок і розтулив пальці. Листок лежав на долоні зім'ятий, наче б якийсь зіщулений. Другою рукою я взявся його розладжувати. Я не знав, навіщо це роблю, але знав, навіщо це мені потрібно зробити саме тепер, зараз, цієї хвилини, цієї миті. От тільки серце як стисло, так і не хоче відпускати. Але це не головне. Не головне це. От в чому річ. Головне – я стою сам посеред саду. Мама вийшла на зустріч, а Каті… Каті насправді в саду немає. І на камені вона не сиділа. «От, яка біда! Десь там, у місті моя Катя. Тільки шепіт її зостався зі мною. Я мушу, мушу вернутись. Він без мене загине. А я?» Хотів сказати я, але не сказав. «Чому ж ви раніше не прийшли?» «Тепер уже не пригадую, чи вимовила Катя ці слова, чи я запитав самого себе. Димна ця річ!» Не мати сили пройти, коли любиш. Хоч перед тим, перед тим, а перед тим, наче й не було нічого. найвродливішої дівчини курсу, інституту, амбіції, нічогісіньку. Я стою посеред саду, посеред нашого саду, поруч з великим чорним каменем. «Що з тобою, Андрійку?» – питає мама. Я хочу відповісти і не можу, бо серце тисне ще дужче. З залізними обценьками хтось стис моє серце і ніяк не відпустить. Що з тобою, Андрійку? Мамин крик долинає десь здалеку, наче крізь час, наче не з цього погідного осіннього дня, а ніби тудись аж з дитинства. Тільки от, чи моє це дитинство, зривнає зненацька думка, чи моє? До епілогу. У результаті проведеного розслідування мною старшим слідчим районної прокуратури Верещуком МВ встановлено за фактом смерті громадянина Трояна Андрія Палатоновича, що напередодні своєї смерті Троян А.П. повернувся з районної лікарні, де протягом 35 днів проходив лікування з приводу інфаркту міокарда. 16-11 цього року він був виписаний з лікарні як такий, що повністю пройшов курс лікування. За свідченням лікуючого лікаря Антипенка НК, хворий почував себе добре. Йому лише був рекомендований курс санаторного оздоровлення. За іншим свідченням, рідних громадянина Трояна АП, він перебував того дня в доброму настрої, казав, що повністю вилікувався. Правда, вночі мати Трояна АП застала його, як він сидів на кухні. На її запитання, чи йому непогано, Троян А.П. відповів, що ні, він просто вийшов випити води. Уранці, вставши, Троян А.П. пішов у сад. Будь-яких підстав твердити, що він мав би там зустрітися з кимось, нема. Зате є всі підстави стверджувати, що можливі дві версії. Перша. Троян вирішив ще в лікарні або вночі покінчити життя самогубством – і тому підняв камінь, який і придушив його. Друга. Троян Апе навіщось вирішив підняти камінь,